Pausarik ez ezkerparetako pilotarien dako. Ostira luntan asiko da binakakoa berritasun zonbaitekin eta batzu polemikatzuak ez zina antzi duelaguti pilotariak greban izan zirela. Lehenik bi izen handiren eskasa enpresen autuz, bengoetxeak eta irribarriak kanpo gelditu dira, bengoetxeak azken amas ediziotan parte hartu du, baina baiko enpresaren greba burutariko bat izan zen peña gazteak hartuko du bere lekua. Irribarriaren kasuan aspeko intzinekoa da, aspek bost eta iko ditu ya ja, Cerescano kamporatu zuen aurten Iribarria. Azpen Ondorioz Zabaletarekin jokatuko du bikote indartzua, Iakak Marti xarekin, eta Altuna Lauterriko sapelduna, baikotik Berriki Gina den Mareskurenarekin. Baikonaldiz Ugutikoetsak Bergiaintzinetik jokatuko du Imazeekin mahakoan. Olaizolak asprek prestatu dion resusta izanen du gibeleko gisa, gibeleko uberenetarikoa, menturaz goizutu agaren azken xapelketaren dako, aktola aranguren eta peña albisu izanen dira beste bikoteak. Kirol formatuaren atletik, azken urtetan bezala joan jineko ligaskal luzia izanen daleenik, lehenbiak finalak ditara zuzen kiselkatuko dira, eta beste lauek final hauden faltsuetatik pasabearko dute finala maiatzaren bederatzean.